Sziasztok, ez az audioblog. Nem számoltam be a múltkori audioblogban egy érdekes fejleményről, ami már akkor már megtörtént még hozzá. Arról, hogy lett egy harmadik mobsz, ezt már a közeli ismerőseim mind tudják, mert elügyekedtem ezzel a dologgal, hogy hogy átbaszott minket egy tenyésztő, és gyakorlatilag az asszony addig kavarta a kártyákat, amíg ránk egy harmadik mobszot, de ez egy nagy mobsz valójában, egy bulmaztip, és hát igazából ennek gazdát kéne de úgy, hogy ezt el kellene adni. Ezt kísírtam az eddő válaszolba. Hát nem volt egy osztatlan lelkesedés, főleg, hogy egy ilyen 80 ezer ára van a dolognak, és hát sajnos minket nem az a rétegolvas, olvas, aki unalmában ráért 80 ezer forinttal dobálózni egyrészt, másrészt meg, meg ugye azért bevállalni egy ilyen kutyát, az nem kis dolog. Nekünk annyi szerencsénk van, hogy Após, Após ilyen mániákos, tehát ő ő szeret megvenni olcsó dolgokat, meg vannak ilyen húsosokhoz kapcsolatai, és akkor kurvára sok ilyen kutya tápra alkalmas húst szerez állandóan, de annyit, hogy már mi se tudjuk hova lakni, már anyósmerők külön laknak hűtője is tele van, és már após hűtője is tele van, és akkor állandóan ez a megy a szenvedés, de minden esetre a nagymofsz ezt most emlékezettenek majd jó meg fogja enni, és egyébként. Hát most még kicsi, 11 hetes es körülbelül, Krino a neve, után, de én csak lábnak hívom, mert az egész kutya csak egy láb, pontosabban négy. És egyébként ma reggel egy ordenári kurva nagyot szart a fürdőszobában, nem tudom, hogy csináltam, mert reggel valamiért korán keltem, de tudom, hogy miért keltem korán, mert rémálmom volt. Most, a, most vágom éppen a nyíradonykupát, és a utolsó befező fázisnál tartok. Ilyen apróságokat kell még hogy például elbasztam, mert a grafikussal, akivel csináltam a címet, annak értem, hogy 2011-et mondtam, és majdnem tök végén voltam, akkor vettem, hogy a nyíradonykupan 2011-ig kezdődik. Hát a 2011-ben még nem volt nyíradonykupa, mert az ha lesz, és remélhetőleg lesz, akkor majd valamikor ősszel lesz. De... Mindegy, ezt ki kellett cseréltetni, és hogy ezzel baszkodtam, lehet, hogy azért volt az agyomban az a dolog, hogy, hogy rémámom legyen, mert azt álmodtam, hogy versenyt csinálunk éppen, és valami ott szar az egész, teljesen el van baszva az egész szervezés, rossz helyen vannak a székek, kiderül ott közben, hogy nincs színpad, csak ott állnak az emberek a talajon, mezitláb, és euh, ilyen szervezési anomáliák vannak és az meg ilyen hülyeséget álmodok tehát azért ez szélelmetes már ennek következtében fölkeltem már reggel 7-kor mert amúgy 8-szor szoktam kelni nagyjából pontosan 8-kor és euh, kijött a, a láb velem ilyenkor mindig azt csinálom, hogy automatikusan kiküldöm a kertbe, ott megejti a pisit és hát ez a kis sunyi geti, a pisiles után vissza akart jönni vissza is jött, befeküdt a kis kuckójába, és egyszer csak elkezdtem érezni vala or valami ordenálébb bűzt, mondom, mi van, ez beszart, mit csinált? És, és nem szart be, legalábbis azt hittem, amíg meg nem találtam, egy kurva nagy batárrakás szarta a fürdőszobában, és igazából nem tudom, mikor sunyizott ki a fürdőszobában, hogy oda szarjon, de azt hittem, hogy megölöm körülbelül, de remélhetőleg erről azért le fog szokni, mert amúgy, amúgy viszont nagyon intelligens, nagy mobsz ez, tök okos már jön utánam nincs úgy vele semmi gond. Úgyhogy valószínűleg kurvára nem fogjuk senkinek oda és megmarad, majd el lesz a kertem vagy valami, mert milyen mi olyan lakótelepen lakunk, hogy nekünk van egy kis kertünk, és remélem, hogy majd ha bemászik valami faszparaszt egyszer, amire remélem, hogy nincsen esély, mert azért ez ilyen zárt dolog biztonsági őrökkel, kutyafaszával, szóval akkor majd jól széttépi, erre legalábbis jól lesz, mert most már nekem nincs kedvem madadni senkinek. Na de ennyit a lábról. Ezt csak amolyan vidám felvezetésnek szántam. A továbbiakban viszont megint egy levére fog válaszolni, de remélhetőleg ezúttal, nem megyek neki semminek közben, mert megint autóban vagyok és vezetek. Nos, azon, hogy írt nekem egy srác, akinek nem tudom, milyen neve, de úgysem mondanám meg, mert titok, és hát egyszerűen feltett pár kérdést, leírta magáról, hogy 20 éves, tanul, nem nagyon van ideje edzeni sajnos, mert suliba jár, és itt le is tögezném rögtön, hogy azért nem egy olyan nagy tragédia, az sokan egyszerűbb bénaságmal nem tudják megoldani, hogy súli mellett edzenek, pedig súli mellett az az igazság, hogy kurva könnyű edzeni, mert ott van egy programod, bemész, megcsinálod, tanulsz, de én például a középiskolám, amikor első voltam, elsős voltam, akkor már edzettem javában, csak aztán utána nagyon sok évet ki kellett hagyni, de, de akkor például élből kihagytam, mert tényleg ez most jutott eszembe, ez már régen nem tudatos volt bennem, hogy én akkor kihagytam edzést kőkeményen egy évet, mert Elsős koromban nagyon akartam bizonyítani, mert hülye gyerek voltam általánosban már viszonylag úgy, hogy szartam bele, és, és itt jobb egyéket akartam szerezni, és az egyik legjobb tanuló voltam akkor, amíg rá nem értem, ennek semmi értem az égvilágon, és inkább azt választottam, hogy edzek, de ez egyébként nem a jó és követendő út. Lehet, hogy ezt akkor behibáztam. Én azt mondom, hogy ha választanod kell, az edzés és a tanulás között is egy értelmes iskolában, vagy aminek van is értelmes, tudatos, hogy ezzel valamit el tud céljön, akkor választ a inkább. Ugyanis kurva egyszerű, egy egyszerűen ráérsz később, amikor már van egzisztenciál, esetleg dolgozó, van rá pénzed, de hát azt valahogy el kell érni ezeket a dolgokat, valahogy meg kell szerezni azt a lehetőséget, hogy pénzt tud csinálni, hogy meg tud élni normálisan, és az google fontosabb, mint az, hogy hogy nézel ki, ami ugye azért egy eléggé öncélú dolog, mert azzal, hogy milyen fizikumod van, azzal a testi, lelki sokat tesz, de ezen kívül sajnos, ha de egyéb el társadalmi elvárások is vannak, azon kívül, hogy az ember szép legyen, meg rendben legyen lelkileg. Sőt, e, hozzáteszem, hát garantáltam, hogy nem lesz rendben lelkileg, ha egy büdös vasod nincsen. És ha semmi kilátásod nincs arra, hogy lesz lakásod, vagy tudsz valahol lakni, meg ilyesmit. Tehát a szülőket meg ugye nem lehet pumpolni végtelenségig legalábbis a legtöbbünknek nem. Akinek meg lehet az, egyébként aztán nem nagyon fogja élvezni a munkája, a gyümölcsét, mert amit csinálsz, amiért megküzdesz, megszenvedsz, azt mindig sokkal jobban értékeled, nem. Hogy ez a sok depressziós, milliómos a fasz, aki nem tud mit kezdeni az életével. Pont azért, mert nem tanulták meg azt az örömet, hogy valamit, valamit küzdesz, valamit, valamiért, na, valamiért küzdesz, valamit alkott ezt akartam mondani. És Ezáltal nincs sikerélményük. Sikerélményed nyilván a pénzhajházással nem lesz, akkor se, hogyha milliómosok a szülők, mert akkor az van, hogy ma most megvettem ennyi millióért ilyen autót, aztán most valakinek jobb autója van, akkor mindjárt depresszívos vagy. Tehát ez egy, ez egy baromság. Ma az a lényeg, hogy ennél a srácnál a sorrend az iskola, a munka, mert dolgozik is, és az edzés, és szerintem ez így van jól. Na most ezzel kapcsolatban még hogy tovább ragozom egy kicsit a srácnak a sztoriát, ő valami pénzt, és akkor ezzel kapcsolatban vannak konkrét kérdésé, mert nem tudok nagyon belemélyedni most a szövegem, amit írtam, mint mondtam, autót vezetek, és nem szeretném ezt is összetörni, mint a múltkorit. De az a lényeg, hogy valami, valami olyasmi a téma, hogy azon gondolkozik, hogy vegyen otthon egy fekpadat, és akkor tud edzeni, vagy esetleg az összegyűjtött pénzét berakja a bankba valami lekötésre. Viszont ezt itt meg is eljegyezném, hogy azt írja, hogy írt a shopba valami fekvőnyom kapcsolatban, és nem írtak vissza. Hát ezt szinte kizártnak tartom, hogy a shopba nem írnak vissza. Nagyon durván, komolyan veszik a shopban az ügyfélszolgálatot. Ha ez kiderül, hogy valaki nem válaszolt erre az e én szerintem, ott nyakazás lesz az kurva élet, azt meg tudja Robi. De én abban remékelek, hogy valamit el, elírtál, vagy nem... Nem jó e-mail cím, vagy akármi, mert nem, nem tartom egyszerűen a lehetségesnek, hogy ne válaszoltak volna. Na most az első kérdés az egy ilyen pénzügyi téma. Mégpedig az, hogy összegyűjtött a száz 150 ezer forintot, és az a nagyal, hogy két hóna, vagy pár hónap alatt összetudna gyűjteni még egy 50 és akkor melyik két évre szeretné lekötni, melyik érné jobban. Melyik érné meg jobban? Hát én nem vagyok pénzügyi szakember, ezt le kell szögeznem, mert egyértelműen a több pénzt közt le, az, az jobban megéri, több a kamat meg mi csak sajnos 200 forintnál ilyen nagyon komoly kamatokkal nem nagyon lehet számolni. Nem tudom, hogy mennyi a kamat most, de ha most nagyon durván satszolunk, akkor se hiszem, hogy a 10%-nál több az éves kamat, az azt jelenti, hogy a 200 ezer forintotból 220 forint lesz, egy év alatt 200, meg ugye van a kamatos kamat, de ez most mindegy, tehát cirka 240 ezer forintot fogsz visszakapni két év múlva, ami sajnos nem garantálja azt, hogy neked most több pénzed van, ugyanis nem is az infláció miatt, hanem a, a, a bizonyos áremelés történetek miatt, ami nem egyenlő az inflációval, elképzelhető, hogy mondjuk reál értékbe kevesebbet fog érni, vagy csak ugyanennyit. Tehát most mondok valamit, ha te most vasalódeszkát akarsz menni 200.000 forintért, ami két év múlva 240.000 forintba fog kerülni, akkor semmit nem értél el a lekötése, azon kívül, hogy a bank puszira használta a pénzed. Viszont a lekötésnek van egy kurva, van egy előnye is, még pedig az, hogy nem tudsz hozzányúlni. És így biztosan megmarad. Tehát ez gyakorlatilag neked egy befektetés, úgyhogy inkább a bazinányba hajlok, hogy érdemes félretenni, ilyen módon lekötni és benyelni a kamatot, amit kapsz rá, ami persze lehet ennél könnyen, jóval kevesebb, mint amennyit én most mondtam, és akkor meg főképpen nem egy nagy biznisz, de az szerintem megfizethetetlen dolog, hogy egyszerűen nem tudod elkölteni, és biztosan megmarad, de nem tudom, hogy mennyire tudsz vigyázni a pénzre, mennyire kell félni a betörőtől, vagy attól, hogy kiesik a farzsebedből, vagy attól, hogy meglátsz egy csomó gumicukrot, és mindent megveszed, de... Nagyon okosat tényleg nem tudok mondani, annyit tudok, hogy a két ér van, az egyik a biztonság, hogy biztos, hogy meg lesz az a pénz, és nem költöd el, a másik az ellenére az az, hogy nem különösebben jövedelmező, így bankba tenni, viszont ha mindenképpen meg akarod őrizni, és biztos, se, hogy semmiképpen nem akarsz semmit venni rajta, és nem lesz a szükség, akkor persze a legjobb bankba tenni, és akkor az ott te kamatozgat, és megvan. Én egyébként azt mondanám, hogy ha már kérdés, hogy 150 vagy 200, akkor kap azt az 50-est, és egy ilyen kerek két kilót tegyél be. Azért jobb. Na, nézzük a második kérdést. Hát ez pont arra vonatkozik, amire az előbb férjünk, meddig válaszoltam már. Azt hittem, hogy ez nem lesz kérdésbe. Kinéztél egy a padot, a soppa nem kapható. Írtam egy e-mailt, és nem írtak vissza. És tőlem kérdezett, hogy tőle valamit, semmit. Tehát ez egy, nekem egy érdekes helyzetem van a soppal kapcsolatban amit legfőképpen azzal tudnék jellemezni, hogy a shophoz a végvilágon semmi közöm nincsen. Én nem tudom, hogy a shopban milyen áru van, mit lehet kapni, mit nem lehet kapni, én a kereskedelmi nem foglalkozom abszolút-e. Nagy ritkán a Pesti hogy Központban össze lehet velem futni, mert a szerkesztőség hátul van, és bizonyos dolgokat intézek. Ott, de én amúgy nem ott dolgozom helyileg, én otthon dolgozom, csak néha ezért azért beuglok. De maga a shop az egyáltalán nem tartozik rá, mert ez nekem semmi közöm nincsen az égvilágon. Segítem persze a shop munkáját lehetőség szerint, amennyire tudom, de, de ilyen információkkal én abszolút nem tudok szolgálni. Viszont a shopnak nagyon komoly ügyfélszolgálata van. Kifejezetten ki van erre élezve, mert... Azt gondolom én is, és azt gondolja a Slippit Rói is a shopnak a tulajdonosa, hogy, hogy a legfontosabb a, nem is az, hogy az ügyfélelgedettség, hanem az, hogy magas színvonalú legyen a szolgáltatás a shopban. Nyilvánvalóan egy ekkora cég például nem nagyon tud játszani az árakkal, és sokan nem érti meg, értik meg, hogy itt nem nagyon lehet árengedményeket adni meg ilyesmi, mert egyszerűen ezt az apparátust, ezt működtetni kell valamiből, és az ember nem tudja a saját árrését, tehát amikor volt az a háromszavas vírség, akkor írt egy-két fogyatékos, hogy nincsen akció, meg drága a sok, nem drága a shop az az ajánlott normális árakon működik, néha egy-egy akcióval. Tehát egy piti fasz, aki a vaterán illegális forrásból szerzett valamit, azt el tudja olcsón az megteheti, mert neki nem kell adót fizetnie, nem kell TB-t fizetnie, nem kell az alkalmazottakat fizetnie, nem kell üzlethelyiséget bérelnie, és még sorolhatnám. Ezt egy komoly cég nem tudja. Megtenni, így a szolgáltatás minőségével tud versenyezni, amivel szerencsére nincs is különösebb gond. Én is egyébként így viszonylag, hát most milyen fogalmazok azzal, hogy azt mondom, hogy olcsó jános vagyok, de nem nagyon szeretek drágán megvenni dolgokat, tehát a sznobédia tőlem ez nagyon távol áll, erre majd kitérek az autós kérdésedben is, mert ezeket a dolgokat én szeretem nagyon olcsón megoldani, de vannak, vannak bizonyos dolgok, amiben nem teszek engedményt, és nem szarakodok azzal, hogy mi a legolcsóbb, hanem a legjobb szolgáltatásra, a legjobb minőségű szolgáltatásra megyek. Autómosóból is van olcsóbb, meg van drágább, csak az olcsóban nagy esélyes szarul le az autódat, és azért az sem mindegy, hogy hol vásárolsz, hogy kapsz-e valami lejártát, címkézett szart, az a protein, amit megveszel, az milyen minőségű protein, honnan származik, nem-e valami gányolt, fos. És elképesztő esetek vannak ám, amikor így olcsón adnak dolgokat, aztán közben kiderül, hogy a, nem tudom hányadag hiányzik, meg kinyitogatták, meg ilyen sem, ezzel simliznek a pitik hogy valahol behozzák azt az árkülönbözetet, amivel olcsóban tudják adni. Vannak, vannak ilyen dolgok, nem akarok ebben belemenni, mert elkezdhetnék itt rémtörténeteket mesélni, meg példákat felhozni, de kurva felesleges. Az egészből azt akartam kihozni, hogy a shopnak nagyon komoly ügyfélszolgálata van, ezért ha nem kaptál választ, akkor első körbe próbáld meg még egyszer, második körbe hívsz fel őket telefonon, harmadik körbe, ha ez sem működik, akkor írja egy komoly panaszos levelet a Robi Kokos builderhu hogyha azt élvezet perverzőnömötben, hogy az őkfélszolgálatost kiherélik, mert kifogják, abba biztos lehet. A harmadik kérdésed az úgy szól, hogy mivel lassan autót veszel pár év múlva, és ezt itt megjegyzem, hogy itt kulcs szó a pár év múlva, azt kérdez, hogy mit, csa, mit tanácsolok, milyen autót vegyél kezdésnek, és mennyiért. Na most itt a, a pár év múlva ezzel van baj, mert ha most azt mondanád, hogy ma akarsz venni autót, vagy holnap, vagy a jövő héten, akkor, akkor tudnék neked konkrét dolgokat mondani, de pár év alatt hatalmasat változik az autópiac. Azok a típusok, amelyek ma még elérhetőek, azok lehet, hogy pár év múlva nem lesznek elérhetőek, mert egyszerűen pár évvel öregebbek lesznek, és az a pár év az jelenthet annyit, hogy már nincsen épkézlább példány. Én ugyanis nem vagyok az új autók híve, különösen nem kispénzű kezdő vezetőknél, az, ahhoz, hogy esetleg összetörd, meghúz, megkarcold, arra egy pár száz autó, akár két ér is, mert kb. az az aljamért lehet venni 150-200 forintért, már lehet venni olyan dolgot, ami működik, és mondjuk nem mondom, hogy életed végéig ki fog de én azt mondom, hogy olyan olcsó kategóriás autókat egy-két évre kell tervezni, és ilyeneket már kaphat. El is mondom neked, hogy miért egy-két évre kell tervezni, vagy mondjuk te azt miért két évre kell tervezni? Nagyon egyszerű, ha veszel egy új autót, annak az értékvesztése az első több százer forint, és ezt tudod kiküszöbölni. Most, ha veszel egy alap hárommilliós milliós autót, az se fog többet érni egy év múlva, 2 millió hatnál jó esetben, itt van mindjárt 400 000 forint bukód, te ahelyett, hogy három millióért vennél autót, ezt a 400 000 forint bukód fogod meg, és ezen vásárolsz egy autót magadnak, vagy akár három, vagy akár két ért akkor már is megúsztad ezt az egész problémát, és ha neked az autó csak egy évig megy és utána ki kell dobni, akkor fogod belököd az árakba és leszarod az egészet és nem kell aggódnod, hogy mikor húzza meg valami paraszt a parkolóban, unalmában kulcsal, vagy mikor jön neki valaki vagy mikor romlik el, vagy mennyi lesz a szervizköltsége. Az új autók szervizköltsége ugyanis tetemes. Most, hogy mondjak egy példát a ez egy titkos dolog, de szerintem nem haragszik meg a Peti, ha elmondom, hogy neki most van egy a2-es ami nem egy új autó 2002-es évjárat, de ezért ez már a, nálam az új generációnok számít, és ez dízel. Most neki úgy néz ki, hogy eltömölött a részecskeszűrő. Hát ez valahol csak a részecskeszűrőnek az ára, szerintem valahol 150 és 300 ezer forint között van. Tehát innentől kezdve mi a szarról beszélünk. Csak azért, mert eltömődött egy részecskeszűrő, 150 ezer forint minimum, de ahhoz még a kipufogós munka ára hozzájön. Persze meg lehet csinálni, hogy a, kiiktatják a részecske szűrőt, ahhoz ki kell várni a kipufogóból, a kipufogós szakember kell hozzá behegeszteni, és utána a motorelektronikát hozzá kell ehhez programozni. Ez egy ilyen 60-70 ezer fontos játék szerintem körülbelül. De mindez egy ilyen hülyeség miatt. Nekem, ami volt új autóm, annak a kötelező szervize az ö, okosba volt megoldva ismerőssel, és ö, 110 ezer forintot fizettem rá az első évben. Csak a kötelező szervizre, és ez, ez egy szinten ilyen, hát nagyon jól vettem az az igazság, de ez egy újra 4,7 millió forintba kerülő autó volt, ami három évesen, vagy három, vagy négy éves volt, mire megszabadultam tőle, nem ért többet 2 millió forintnál. A számolt ki, évente, hogy mennyi, és akkor gondolkozz el rajta, hogy ennyi pénzt bele szabad-e tenni egy autóba, Különösen úgy, hogy kurvasokat kell rákölteni, van rá esély, hogy elromlik, mert sajnos nem megbízhatók az új autók, és az esetleges alkatrészek is kurva, kurvasokba kerülnek, tehát az enyémbe csak anyagköltség szinten 360 ezer forint volt egy kuplunkcsere, ami röhely, mert egy veszed egy 96-os évjáratú sima benzines autót, abba egy kuplunkcsere, ami kinyomot csapá egy kuplunk tárcsa az alkatrész szinten nagyon sokat mondok, ha 50 ezer forintba került, tehát miről beszélünk. A másik véglete viszont a dolognak, hogy pár éve még azt mondtam volna, hogy nyugodtan lehet venni 124 es mercit, mert kimegy a világból, mert ezek kurva autók az örökkévalóságnak csinálták. Ez volt a véleményem pár évvel ezelőtt, és most is az lenne a véleményem, csak az a baj, hogy ma már a 121-es merci állomány olyan szinten lepukadt, hogy nem szabad megvenni. Mindenki abban a hídben van, hogy vagy volt, hogy ezek az autók az örökkivalósának készültek, és kurvayok, és soha nem romlak el, és ezért, emiatt a bizalom miatt, elfejtették ezeket az autókat szervizelni és De ugyanez ma például történt a Toyota Karina e is, ami az egyik legmegbízhatóbb autó, és azt például a mai napig ajánlom mindenkinek. Sokan kis autót keresnek, és azt hiszik, hogy a Karina E nagy, de igazából a Karina E az egy kicsi autó, csak nagynak néz ki kívülről, mert valójában majdnem szuzuki szerűen vékony nem ezeket használtak, ami nem egy olyan kurva biztonságos dolog, de hát azt mondom, hogy nem ennek is senkinek. Ott kellene kezdeni. Tehát óvatosan kéne vezetni. Természetesen azért a tudom, én masszív a amit egyébként szóba hoztam, azt is, azt is nagyon tudom ajánlani. De, de az a baj a Karina elve is, hogy azzal is elterjedt az a tudat az emberekbe, hogy nagyon megbízható, és ezért nem törődnek vele, és amikor egy autóban nem csenek olajat, mert ez úgy sem romlik el, akkor az autó az gajra fog menni nagyon csúnyán, és akkor innentől kezdve te megveszel egy ilyet abba a tudatba, hogy hú, ez nem romlik el sose, és kapsz egy rakás szart, amire a gatyázat utána. Tehát egyrészt ebből az következik, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen autót veszel meg is kitől, Másrészt az következik, hogy bizonyos típusokban, sajnos, és itt visszatérek a 124-es Mercire, amit amúgy mellesleg azért mondjuk kezdőnek nem biztos, hogy ajánlanék, csak ez egy jó példa. Tehát ma már például a 124-es Mercit azt meg sem nézni, nem is szabad vele foglalkozni, mert amelyik jó állapotban van, azért elkérnek egy, egy milliót, vagy másfél milliót, vagy még többet, tehát elmeveteg árak vannak. A többi, az ami meg épesző árért kapható, azok nagy esélye roncsok, valószínűleg még a drágába is, úgyhogy ez már egy, már egy lefutott dolog szerintem. Mégis nagy alakban, hogy mi az, amit érdemes menni? én, én japán autópárti vagyok, van ez a legenda, hogy drága japán autó alkatrész, én ezt hülyeségnek tartom, minden autóhoz utángyártott alkatrészt veszünk, úgyse veszünk hozzá japán alkatrészt, és az utángyártott alkatrészt Európában gyárták, vagy akárhol semmivel sem került többbe, mint más autókhoz. Úgyhogy ez egyáltalán nem igaz, a japán autók tűrhetően szerelhetők, nem kurvanyázik a szerelő, nem olyan szörnyetek, mint a francia autók, amiben mindig szívás van. És hát az, ami a lényeg, hogy nem nagyon kell alkatrészni, mert marhára megbízhatók. Kopó alkatrészeken kívül általában nem szokott probléma lenni. Öhm, az az érdekes dolog, hogy mindig minden ár függő. A kispénző emberek, ezt most figyeltem meg, és egyébként ezt pont talán ragosztam is egy kicsit a totálkáros cikkemen, ami most jelent meg, pont a mai napon, a, a rovarról. Én úgy gondolom, hogy, hogy a kispénzű emberek vesznek olcsón autót, és ők viszont paráznak a köpcentitől. Tehát úgy gondolják, hogy keveset fogyasszon, és kevés legyen a kötelező biztosítás. Ennek következtében a nagyobb löket autókat olcsóbban meg lehet venni mert a kutya nem akarja elvinni, tehát ha már egy hatos az, az autó, nem egy akkor már lehet, hogy jobb az ára ezért, mert lehet hivatkozni, ráadásul alkunál, hogy hát erre több a kötelező, csak ez egy kurva nagy kamu egyébként, mert minimálisan több a kötelező, igazából nem, nincsenek már ilyen horrorisztikus különbségek, még a 2000 fölötti autókra sem, áll azt hiszem ráadásul teljesítmény alapon megy, tehát egyáltalán nem olyan hűdevészes, és ez persze típus lehet, hogy BMW-re több lesz a kötelező biztosítás, de mert ugye, ez, ugye a statisztikák alapján dolgozik a biztosító is. Tudja, hogy a BMW-t a hülye gyerekek veszik, kitapossák a belét és balesetet okoznak. És ezért lága a BMW-nek a biztosítása. Úgyhogy azt természetesen nem ajánlom, hogy BMW-t vegyél, abszolút -e. Viszont egy... 15-20 éves japán autó, pár százezer fontos kategóriában, az szinte biztos, hogy, hogy megbízható lesz, és ebből érdemes egyébként olyanokat választani, ami csepet sem sportos, hanem ilyen nagyon kis polgári, se baj, ha csúnya. Mert ezek lesznek a megbízható autók. Nekem nagy kedvencem, ami az asszonynak is van, az enyém volt, csak a tőlem. Ez volt az, amit összetörtem nem régen, a Toyota Corolla, a 98-as lámpás van nekünk, és ez egy Kurva jó autó, az egyik legjobb autó volt a világon, a maga idejében megbízhatóságban még a mai napig is ott van a csúcson. És ezek nem olyanok, mint az új generációs korollák, ami már azért parasztvakító design, meg tele van elektronikával, meg már nem annyira kiforrott, nem annyira megbízható, és beszarik. Hát ezek nem szarnak be egyáltalán, viszont nem tetszik senkinek. Na most, ennek következtében az autótól van nem fogja baszkurálni, mert csúnya nem kell senkinek, ennek következtében jó az ára. És a harmadik tényező, hogy elgondolkozhatsz, hogy kivett meg egy ilyen autót, ami úgy iszonylag csúnya, semmi érdekes nincs benne, nem volt annyira olcsó, de nem is volt drága, hát természetesen a családosok vették meg, a nyúci, esetleg egy gyerek, a család szemefénye az autó, vigyázunk rá, visszük rendesen a szervizbe. Hát pontosan ilyen használt autóra van szükséged, nem pedig olyan, ami valami hülye gyereké volt, kitaposta a de olajat meg elfelejtett cserélni. Meg természetesen nem olyanra van szükség, amivel szart hortak trágyázni a faluban, hanem egy ilyen normális átlag családnak a családja autója, az egy tökéletes választás, mert azzal nagy gond nem lesz. Mondanom se kell, hogy mindig meg kell nézni az az autó, amit híreznek, az milyen állapotban van, de úgy értem, hogy már a fényképeken látszik az, hogyha egy autót koszosan raknak fel híretni, akkor azt felejtsd el, az egy igénytelen paraszt, aki eladásra nem képes lemosni az autóját, az soha nem képes lemosni az autóját, és biztos lesz benne, hogy szervizelni se képes normálisan, szerviz nélkül pedig autó nincsen, olajcsere, szűrőcsere, szíjak, ezek mindig kopnak, ezeket cserélni kell, kömbben szar lesz az autó. De most nem akarok itt komplett autó vásárási tanácsadásba átmenni, csak annyit tudok mondani, hogy próbálj egy japán közép vagy alsó közepes autót választani. Mondom, nem kell feltétlenül kis autó, azért mert kezdő vagy. A középkategóriás japán autók, most mondok valamit Nissan Almera, itt megy előttem egy. Toyota karina E, Toyota Corolla, azok még jobbak, mert a Karina e mint mondtam, az a fennáll az, hogy a megbízhatóságba vetett hit miatt sokan ilyen uh, igás állatnak használták, de azokon az autókon általában szerencsére látszik is, hogy, hogy uh, le vannak lakva, mint a szar, meg bennük van a gané még mindig, és ezekkel nem szabad foglalkozni, nem szabad bedölni sose annak, hogy jó az az autó, meg minden csak egy kicsit retkes, meg egy kicsit rohad, de majd megcsináljuk. Hát itt úgy el tudnak szaladni a költségek, hogy hihetetlen, tehát az autónak esztétikailag és mechanikailag rendbe kell lenni, azért majdnem szinte teljesen, különben nem szabad vele foglalkozni, mert csak szívni fogsz, akkor inkább kell nézni egy 200 ezer forint a drágábbat, ami minden oké, mert az a 200 ezer forint vagy 300 ezer forint különbség az nagyon hamar el tud folyni, és egy örege bévjáratú autóra lehet, hogy ráköltesz úgy 3 kilót, hogy pontosan annyit fog érni utána, ezt is írtam majdnem szó szerint a totákáról, pontosan annyit fog érni utána, mint amennyire vetted, és közben meg azért a 2-3 kilóval többét kaptál, egy ugyanolyat, kifogástalan a nem kellett volna vele szarakodni, és fiatal a bévjárat is, és az, az annyit él, amennyit amennyi az ára, a tied meg annyit ér, amennyire vetted, és az, amit ráköltöttél, azt elbuktad. Na, egyébként konkrét kéréseit vannak itt amire most itt válaszolni fogok. Á, hány éves voltam, amikor megvettem az első utómat? Az első utomat én kaptam a, a Fateramtól, de Igazából um, egy kicsit geci dolog volt ez, mert ezt igazából magának vette más második autónak, csak az el volt hitva, vagy az enyém, csak aztán mindig lenyúlta, és akkor én nem tudtam használni. Aztán egyszer erőszakkal azt mondtam, hogy kap be, meg az meg nekem bettel, az én nevemem van, úgyhogy nem kapod meg többet. hát ebből volt valami kurva, egy vitánk. Hát én akkor 17 éves voltam, egyébként le is léptem otthonról ezzel a Trabanttal. Emlékszem, hogy el volt törve a kipufogócsong, úgy völtött, mint az állat, és az saját szereltem meg. Ö, aztán vettem, vagy meghegesztettem, vagy bontottat vettem egyet, hogy faszt se tudja, nem tudom. Az a lényeg, hogy akkor utána lett ez így igazából a sajátom, ez volt az első útom, de ebben motorcserétől kezdve mindent csináltam. Aztán a következő autómat se kifejezetten sokkal később hoztam Ausztriából, valamikor a 90-es évek elején. Akkor se nagyon lehettem 20-nál több, de lehet, hogy 18 voltam, nem emlékszem, tenni, nem tudom, melyik évben volt, azt tudom, hogy 93 előtt volt lehet, hogy pont 93-ban? Na, pont 93-ban volt, akkor 20 éves voltam. Na, hogy miből vettem, az egy kicsit indítszített kérdés volt, de hát, mivel nem vagyok rossz indulatú, elmondom neked, hogy miből vettem. Most azt tudni kell, hogy és ez egy kicsit megint hosszabb történet lesz, de rövidre fogom, hogy a 90-es években kurvasok sok lehetőség volt, tehát az nem kereste hülyének le magát, aki nem akarta, vagy aki tényleg tök hülye volt, és sajnos az én családom az a tök hülyébe tartozott, és ugyan előálltam ilyen ötletekkel apámnak, hogy például mint amit mindenki csinált nálunk annak idején menjünk ki, hozzunk be autót, használjuk őket, adjuk el, kurvasok pénzt lehet ezen keresni, és meg volt a vonalam arra, hogy honnan lehetett szerezni volt karosszériás, meg lehetett csinálni tehát nem volt ezzel gond, lát Fater azt mondta, hogy ő más használ szarába nem ülő, inkább új ladával járt, meg utána új fiatpunto valaminek nem bírt a fizetnet törlesztőjét, de ez már részletkérdés, az a lényeg, hogy én az első Állát, azt abból vettem, hogy elmentem Nyugat-Európába, egy ilyen jó pár hónapig barangoltam, stoppal közlekedtem, beártam majdnem egész Európát, és de főleg ilyen Hollandia, Dánia, Németország, ilyesmi is, dolgoztam egy holland étterembe, mint ö, vezérigazgató helyettes mosogató, és akkor így maradt némi pénzem, és ebből azt hiszem annak idején kemény 8000 silingérre vettem egy Opel Kadett d a D kadettet, az nem azt jelenti, hogy dízel, hanem az a D típus Opel volt, még ez a kockás a csepp alakú Opel előtti rettenet. Na ez egy jó rozdás szar volt, és én magam kezdtem el a rozdát kicsiszolni belőle, festegettem le, persze elkedvindem karosszériáshoz, ott is sokáig kerestem, hogy melyik karosszériáshoz vigyem el, mert eléggé szét volt hullva. Akkor megcsináltattam kemény 8000 forintért, akkor és elvittem fényezőhöz, rendes fényezésre nem volt pénzem, megködölte, és akkor így el tudtam adni akkoriban 170 ezer forintet később, és abból vettem meg aztán a következő autómat, mert én azért így alapvetően így tizenéves kolom óta valamiért meg rendesen. De ma már azt mondom, hogy mások a lehetőségek, meg az a helyzet, hogy én vidéken laktam akkor, és kurvára nem volt munka, úgyhogy nem nagyon tudtam hol dolgozni, Dolgoztam nagyon sok ilyen lehetetlen helyen, cukorgyártól kezdve zöldségeztem, rakottam ilyen baromságok, de alapvetően ebből, ebből a maradék pénzemből, ami, ami akkor a mosogatásból összejött, abból abból vettem meg ezt az autót. Na a második, harmadik kérdésed, hogy hogy tartottam fenn, ez az a baj, hogy ez, ez, ez szerintem nészletkérdés, hogy én akkor... 20 évvel ezelőtt, közel 20 évvel ezelőtt, hogy tartottam fent egy akkor 13 éves autót, mert már annyira kurvára mások a viszonyok, hogy, hogy igazából lényegtelen, de hozzáteszem, egy autót fenntartani, az megint egy legenda, hogy olyan kurvasokba kerül. Ez nem igaz. Ez egy, ez egy hazugság, amivel így egymást tetetik az emberek, de most kérdés, hogy mire használod, meg mennyit mész, meg mit akarsz. Én azt mondom, hogy az emberek legyen egy saját autója, az Kurvára megér annyit, amennyiért fel, fel kell tartani. De ez nem egy ilyen hűden de nagy összeg. Hát most egy kötelező biztosítás, azt nagyon el kell baszni, hogy 10 000 forint legyen negyed évre. Tehát azt jelenti, hogy a köteleződ, az mondjuk 3-4 ezer forint maximum egy hónapra. Én azt hiszem, hogy ezt ki lehet, lehet nyomni. Más meg az autónak nem nagyon van. van. egy teljesítményadó egyszer évente, az megint ilyen nevetítve havi egy 2 forintos költség maximum aztán a többi meg a benzin, ami persze nem olcsó, de most gondolj bele, hogy mennyit ér az meg neked, hogy tényleg, ha ott van, akkor el tudsz menni, tudsz autókázni egy kicsit, és el tudod intézni a dolgaidat normálisan a Tesco-ból, nem mint egy málhás paraszt kell menned a buszon keresztül, vagy a busszal a mindenen át, hanem egyszerűen normálisan meg tudod ezeket a dolgokat oldani, ezzel időt nyersz, sokkal kényelmesebb, el tudsz menni akárhova, haverokhoz, nem tart az út, nem tudom, eddig én nem tudom, hogy te hol laksz, Pesten laksz vagy vidéken, ahol nyilván a kettő dolog nagyon nem mindegy, de én azt mondom, hogy az az érzés, amit az embernek ad, ez egy kicsit azt mondják, hogy hú, a motorozás a szabadság, ez persze hülyeség, de az autózás az szabadság ahhoz képest, mint amikor buszra kell várni. És én azt mondom, hogy ezt ennyit megér Ma meg természetesen már jóval túl, nem is tudom hány úton volt tényleg, valahol 20 és 30 között, de szerintem közelebb a 30-hoz. Ma már nem, nem nem tudom ezt neked így kiragozni, miből tartottam fenn, vagy tartom fenn. Ez egy költség. Most szerencsére van egy cégeutóm is, de ez egy olyan költség, ami, ami bele van nekem kalkulálva a, a dolgba, és ma már számomra alap az autó, én nem szeretnék nélkül létezni. Azért sem, mert magát az autót én nagyon, nagyon csípem, tehát nekem ez így az életformámak a része. És, és nem tudom ezt így megmondani neked. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen beleférhető költség mindenkinek. Tény, hogy az látszik most a közlekedésen, hogy közelít a közel 400-hoz a benzin, de hát valószínűleg azok morzsolóbbnak le, akiknek annyira nem fontos az autó, és ebből én úgy látom, hogy túl nagy probléma nincs. Tény, hogy most lehet jól autót venni, most fogják sokan eladni, most lesznek jók az árak, így, hogy drága a benzin, mert ami valószínűleg nem lesz egyébként olcsóbb a bügös életbe, de hát sokan már nem engedik meg maguknak, mert, mert lehet, hogy fontosabb a cigi, meg fontosabb a kocsma, én úgy gondolom, hogy ezeknél sokkal fontosabb az autó. Nekem van a céges autómon kívül egy hobbi autóm is, ami kemény 300.000 forint volt, de kurvára szeretem is, nekem 3 kilót az megér, hogy, hogy legyen valami egy ilyen dolog. A Milyen autót vettem, az, az megint nekem nem aktuális, de azt már említettem. Ez egy akkor 1900, hát igen, 1983 as évjárató Opel Kadett volt. Sima egy 3 as ezek még karburátoros, négysebességes autók voltak hát nagyon szaramos képest. Én neked azt ajánlom, hogy a pár éven belül fogsz autót venni, akkor valószínűleg még a 2000-es évjárat alatti autók bőven jók lesznek. A 2000-es évjárat utáni autók minél újabbak, annál szarabbak, és annál többet kell rá költeni, és annál jobban elromlik, és annál geciben van megoldva az alkatrészt, mert sajnos a design oltárán feláldoztak olyan dolgokat, meg az egész ilyen a hülye trendek oltárán feláldoztak egy csomó dolgot. Ez azt jelenti, hogy a parasztnak az a lényeg, hogy a szaros kötékkategóriás autója autója úgy nézzen ki, mint egy Ferrari, ami persze erőhely meg elérhetetlen, de hát ez kurva fontos, hogy milyen dizájnos legyen az autó, és emiatt a mérnököknek kompromisszumokat kell kötni ami megnyilvánul abban is, hogy bizonyos alkatrészeket vagy emiatt, vagy szándékosan úgy terveznek meg, hogy minden egybe van mindennel építve, ezért ha valamit cserélned kell, akkor nem kapod meg a részegységet, külön, hanem kurva drága. Ilyen a, említettem a kuplunknál a kinyomócsapágyat. de amikor a kinyomócsapágy az egyben van a kuplunk hidraulikával, és mondjuk nem tízezer forint egy kinyomó csapát, hanem 70 ezerbe kerül az egész, akkor aztán érzed, hogy miről van szó, és én úgy gondolom, hogy itt tíz év múlva olyan autók lesznek, hogy a kibaszott ablaktörő lapátot nem majd kicserélni, mert ahhoz ki kell cserélni, egybe a szélvédővel, meg az ablaktörő motorral, és majd 1 millió forint lesz egy ablaktörő lapát csere. Na most látom, hogy ez nem volt jó ott lehvény ezt sorrendben válaszolni, mert gyakorlatilag ezekre mindet megválaszoltam. És mondom, nem aktuális. Tehát az, az akkor 60 ezer forintba, magyar pénzzel 60 ezer forintba kerülő autó, ami nekem bámmal, a kutyafaszával, forgalombahelyzéssel, akkor 105 ezer forintba állt meg, ha jól emlékszem, az, az neked most teljesen négyek mert ez nagyon régen volt. Ö az, hogy mit költöttem rá, azt én nyilván erről beszéltem, neki kellett kasszizni, de most mondok egy teljesen más példát, mit költöttem a mostani autómra, azt szerintem sokkal jobban érdekelt téged, bár pár év múlva is. lesz aktuális. tehát a mostani autómat, azt 3000 forintért vettem, és megmondom neked, mit kell rá költeni, illetve mit költöttem rá eddig, Ö, aztán nem költöttem rá semmit, de hozzáteszem, hogy az ilyen elmegyünk érte, visszajövünk, elmegyünk a papírokért, a kutyafasza, ezek ez azért egy ilyen autópályával mindenre, ez egy ilyen 30 ezeres élből, tehát az a, csak az administratív szalokra elment 30 ezer. Most akkor utána, amikor egy autót megveszel, át kell iratni. Annak kőkemény díja van, 17 ezer forint az vizsgálat, 6 ezer az új törzskönyv, 6 ezer az új forgalmi, az átírási díja az talán 20 forint köpcentinként, az mondjuk egy kétliteres autónál 40 ezer, tehát el lehet rá költeni, vagy a Huminak, amiről írtam most ezt a cikket, a Huminak a, a roverje, annak hát 92 ezer körül volt az átírása. Tehát ez nem gyerekjáték. Hogy veszel egy autót, a kis összekuporgatott 200 ezer és mondjuk 60 ezerből írhatod át, azért ez röhej, de itt már lesápol az állam kőkeményen. Aztán nekem mit kellett még ráköltenem? Én azt hiszem, hogy nem költöttem rá Ja, tudom, tudom. A, ugye én mindig elviszem ilyenkor a szerelőhöz, és akkor átnézetem teljesen. Mert Ugye nyilván kipróbáld az autót, és megpróbáld kitálni, hogy van-e valami baja a futóműnek, kell-e költeni. Amit én éreztem, az az volt, hogy valószínűleg féltengelyes lesz, és a külső csuklókat majd cserélni kell, vagy javítatni, mert a teljesen alászettem a kormányt, és ott a nagy gázt akarják kezdet Úgyhogy elvittem a szerelőt, és amit mondott, egy kutya csont, az egy stabilizátor pálca, az lógott az nem volt különösebben érezhető, azt ki kell cserélni, és a két féltengely gumiharang, de a féltenge ez még annyira volt, ö, ö, tehát annyira kevésbé szar, hogy úgy gondoltam, hogy kicseréljük a gumiharangokat, amit muszáj egyébként, mert különben a féltengei mechanikába belemegy a dzsúva és elkapik pillanatok alatt a féltengely csukló, de ö, úgy gondoltam, hogy ha ez két évig lesz meg az autó, akkor mondjuk ezt két évet simán kibírít, ha ezzel nem foglalkozom, a hangot azt ki kell csenélni. Hát és ennyit költöttem az autóra egyelőre, ezen kívül más baja nem volt, a fékei teljesen rendben vannak, újak a betétek, a tárcsák, minden fasza. Amire aztán majd még költenem kell, van egy baszott nagy repedés a szélvédőmön, ez szintén egy ilyen alkú alap tényező volt. És hát ez egyrészt idegesítés, meg előbb-utóbb elkezdenek majd miatt a baszogatni a rendőrök. Ezt meg kell csinálni, ez meg egy ilyen 20-30 ezer fontos tétel lesz. Aztán amit még meg lehetne csinálni, valami paraszt rajzolt egy X-et a motorháztetőre még az előző tulajnál, Azt esetleg lehetne fényezni, hogy az egy 20-as. A hátsó és évek, az hát mond betegség, azok egy kicsit már kezdenek, de gyakorlatilag igazából lehet, hogy 300 fontos autónál leszarom. Azt még meg lehetett csinálni, de valószínűleg én már ezt hagyom, hogy, hogy ö, megnézzük, hogy egy-két év alatt mi történik vele, mennyire lesz szar, majd valami allázidővel lejavítom ott belül, ahol nem látszik, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ha nekem ezt az autót el kell dobnom két év múlva, akkor, akkor arra tökéletesen alkalmas, ha annyira megszeretem, amire van esély, egyébként nagyon csípem, ha annyira megszeretem, akkor, akkor esetleg már ezt meg fogom csináltatni, aztán, ami van még, az a gyári kormány az engem egy kicsit idegesített, túl nagy volt, és volt egy sportkormányom, és mivel láttam a veteran 6000-ért agyat, ezért megvettem az agyathoz, és ráraktam a sportkormányomat, és, és ennyi. Ennyi igazából, és én körülbelül ezt tartom reálisnak, hogy a veszel egy autót, akkor olyan állapotban legyen, hogy ennyit kell jön rá költeni. Hozzáteszem, hogy tavaly nyáron az asszonynak vettem ajándékba egy Twingo-t, és ott nem tartottam be a saját ilyen kitalált szabályaimat ezt is szerintem szó szerint írtam a, a cikkbe a totálkáron és ott az a baj, hogy annyira szarokat vingok, hogy és én kevés pénzért akartam menni, azt is olyan három kiló körül, és annyira szarokat vingok, hogy mindegyik olyan szinten volt roncs, hogy a végén már megvettem azt, nagy keresgélés utána bejártam a fél országot, és tudván, hogy minden egyes utaz egy 20-as, és elmész 5 útra, akkor egy kiló, tehát nincs miről beszélni, mert itt csak szórod a pénzt a levegőbe, és a végén rájössz, hogy vehettél volna sokkal többé egy útot, ami jobb. Ezért megvettem egy olyat, ami esztétikailag jó volt, és hát láttam rajta, hogy itt majd a lengéscsillapítókkal gond lesz. A motorja jó volt, de az a bal, hogy aztán. Itt elkövettem azt a hibát, hogy azt hittem, hogy csak ennyi a baja, aztán kiderült, hogy nem csak ennyi a baja, mert a rengés silapíton kívül a fékek szarok voltak, teljesen új féktárcsákat kellett betéteket, munkahengereket aztán kiderült, hogy a kibaszott rugók is el vannak törve úgyhogy gyakorlatilag kapott az autó egy új futóművet, rá kellett két kilót költenem és így a három kilós twingo lett öt kilós twingo amilyen egy sokkal, de sokkal jobb twingo kaptam volna, sokkal fiatalabbat már egyel újabb generációsat jobb motorral jobb esztétikai állapotban és mondanom se kell, hogy pontosan 300 ezerre tudtam eladni, amennyire vettem vagy egy kicsit alatta tehát az egész felújítást, meg az egész herce utcát kurva elbuktam, mert senki nem fizeti ki neked ezeket a dolgokat. Aztán persze eladni ezért kellett, mert az asszony lenyújta az én korollámat, és akkor kitalálta rájött azért, hogy a Twingo-z mégse autó, és ez valóban így van sajnos. Úgyhogy ne vegyél twingo és ne vegyél semmilyen Renault, meg Citroën-t Citro meg ilyen autókat. Na, hát én mellékes kérdések, hogy azon gondolkozol, hogy ha autót veszel, alud, legyen kövér, és akkor legyen drága, de sokáig bírja. ez csak ez, ez egy bizonyos határig jó elgondolás. Tehát én azt mondom, az ember autót vesz, és szeretné megtartani, akkor ne 150 ezer forinttel akkor autót venni, akkor, akkor menjen bele a félmilliós határba, és félmillióért már kapsz egy olyan autót, ami azért egy jó pár évig, Tud, vagy esetleg 7-8 kilóért nyilván még jobbat kapsz, ami aztán tényleg problémamentes lehet, hogyha nem hülye típust veszel meg. De, de itt igazából mindig a, az anyagi dolgok határozzák ezt meg, hogy meddig tudsz nyújtózkodni. Én azt mondom, hogy okos választással egész helyes pénzből meg lehet ezt a dolgot úszni, csak le kell bizonyos dolgokról mondani, le kell mondani a villantós autókról, a sportos hülyeségekről, meg ezek, ezek a tudod, a márkáról, tehát nem kötelező mindenkinek a val meg BMW-vel járnia, ezt el kell fogadni, hogy a Toyota az kurvára nem prestige, de a Toyota az nem egy jó pár évig, és egyébként azt az előbb csak pedzegettem, de nem mondtam, de kurvára tudom ajánlani a régi Suzuki hogyha kifogsz abból egy rosdamentest, pár százer forintért, nem luxus, picit kicsi, de egyébként nem rossz vezetni, különösen, ha teszel bele egy sportkormányt, Keveset teszik, filére kér van hozzáakat, és, és azt se kell, mert nem romlik el, és nagyon-nagyon sok évig igaz még autó lesz neked. Én az, hogy mindenki azt mondja, hogy te csak egy szudukis paraszt vagy, éppen aki akkor gyökér, hogy, hogy azzal van elfoglalva, hogy fikáz az autódat, de hát azok a szar le nagy évbe, mert ez nem szempont ilyenkor. Nem az a szempont, hogy ezt tud használni, miért hosszabb ideig és kvázi örömet is okozzon. Na aztán a legutolsó kérdés az az, hogy a fekve nyomopadról kérdezel, hogy van írva a világnál, hogy a lehetőség 80 kg, az lehet -e többet rátenni? Hát nem. nem. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket, ezeket be kellene tartani. Én nem ajánlom neked, hogy egy 80 kg-os, jó, most nyilvánvalóan 85 kg nem fog összedőlni, de ez nem véletlenül van ráírva. A 80 kg-os terhetességű fekvadok adok gyengék. Annál sokkal egyszerűbb, hogyha szerzel a mesterembert, veszel, zár és hegeztetsz magadnak egyet, mert itt e, sem most lesz hiába ellenreklám a shopnak, de ha komolyan gondolod dolgokat, akkor te 80 kg-t kurvára meg fogod haladni, viszonylag hamar és használhatatlan lesz. Mondjuk a másik lehetőség, hogy veszel egy ilyen fekpadot, és utána megerősíted. Tehát fogsz egy szakembert is egy kicsit hozzáhegezgetek, akkor viszont jó lesz, akkor nem kell a 80 km miatt tagódni. De amúgy ezek, ezek sajnos csak ennyit bírnak. Ez is, ez is bizony árfüggő, tehát csodák nincsenek. Nem tudom, mennyire vannak fekpadok, de ami nagyon olcsó az olyan is. Tehát különösen meg, amik a Tesco-ban vannak ilyen szaréhúgyi, ezek általában használhatatlanok, úgyhogy ezekkel nem szabad foglalkozni és még azt is el tudom képzelni, hogy ezek olyan vékonyanokból készülnek, hogy megerősíteni se tudod, mert elkezdett hegezteni, aztán elolvad. Na egyébként most a végén rájöttem, hogy miért válaszoltam egy ilyen hosszú audioblogban, hát azért válaszoltam ilyen hosszú audioblogban, mert kifejezetten ezt kérted, úgyhogy, ja és hogy Dávidnak is hívnak, az is itt van a végén. Azt szerintem megmondhatom, mert a diszkréció ellenére azért elég sok Dávid van a világon, úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni remélem, hogy másoknak is, hogyha ez valamennyire kicsit hasznos információ volt, akkor, akkor az jó, akkor mindannyian örülünk.